Já se divím, řekl desátník Voháňka Kefalinovi, že neskládáš vojenský básně. Umíš takový všelijaký volovinky, tak proč nenapíšeš taky do lidu lidů nebo rudý zástavy? To, co dokáže Jasánek, bys přece taky. A Jasánek je kretén, odvětil Kefalín a zívl. A no to ty si myslíš, kdo ví, jak ses chytrej. A zatím tu žiješ za 70 Kč měsíčně. Školí dostane Jasánek za jednu básničku? Oni mu za ty živásty platějí? No a jak? Vyblí je pár keců o tom, jak chrání se samopalem v ruce naše dítka a má stovku v kapse. Kdybys byl co k čemu, jak to uděláš taky a měli bychom sem tam na flaštičku. To, co ode nežádáš. žádáš, je literární prostituce. Ano, kecej, nesmysly a, no, a píš vojenský básně. Tadyhle jsem ti přines peru a papír. Aby se necítil jako literární prostitutka, tak ti to dávám, co by tvůj nadřízený rozkazem. Soudru Vojine, píšte básně o tom, jak je naš šarmára připravena u dolatné přítele. Proberu, řekl Kefalin, já už jsem takovej, že žádnýmu nátlaku nedokážu odolat. Pustil se do skládání básní ale jasánek a zjistil, že je to činnost velice zábavná. Počal usilovně tvořit a brzy se dostavili první výsledky. Stojíme pevně jako žula, s očí nám plane odvaha, nevíme, co je ústup, zrada, nevíme, co je námaha. Pro šťastný život našich dětí, pro vroucí úsměv našich děv, pro mužnou práci našich tátů, pro Lijem rádi svou krev. Nikdo z nás nikdy nezaváhá, bude-li třeba chcem se být a vše, co lid si vybudoval, se zbraní v ruce ochránit. Druhá báseň byla lirická. Píšu ti, milá po večerce, abych se s tebou rozdělil. O štěstí jehož jsem teď Plný, můj velitel mě pochválil. Splnil jsem vše, co uložil mi, bojové všechny úkoly, to protože jsem na tě myslel, když jsem se plížil poli. Tvá přítomnost mi pomáhala, když velitel můj velel steč. Já přemohl jsem bolest hlavy a nezastavila mě křeč. Tvůj obraz nosím stále v srdci, má láska roste každým dnem, proto mě dneska pochválili, proto jsem vzorným bojákem. Po přečtení těchto veršů se Voháňka rozchechtal a dlouhé minuty nebyl k utišení. No vidíš, tohle by nesložil ani já sánek, ty blbounedy, ty seš úplně geniální. Kefalín byl konečně propuštěn z nemocničního ošetřování a stal se členem strážního oddílu. Hned první den mu byla svěřena funkce dozorčího roty na zámku. Sedl si ke stolku a počal číst osudy dobrého vojáka Švejka. Zaujalo ho to do míry, že přehlédl přicházejícího majora halušku. Kéfalín, pravil terazky nešťastně. Kedy mi podáte tě hlášení. Dozorčí roty vyskočil a prohlásil, že podobu jeho služby se nic zvláštního nestalo. A ne. Jsem major, který má dva metry a vy ma nevidíte. Voják má podat hlášení, keby major malýba metr. To by byl velice malý major, řekl Kefalín z dvořile. Dal by se říct přímo mrňavý. Bol, ale bol by to váš představený. Ukážte tu knihu Kefalín. Vzal do ruky osudy dobrého vojáka Švejka a zamračil se. Tuto knihu zabavujem. Máme vila Švíkov u našich jednotok. Odešel s knihou do své kanceláře, ale za chvíli se vrátil ke Kefalinovu stolku s náručí válečné literatury od sovětských autorů. Voják má čítať také je to knih, alebo ne má čítať vůbec. Položil díla Kefalinovi na stolek a odešel za svou prací. Další čas služby proběhla bez závat až na to, že Kefalin podal hlášení vicmrdlému Aizm který přišel navštívit svého syna. Odpoledne se opět u stolku objevil Terasky. Dozorčí! Veža hory. Provedu, odvětil Kefalín, ačkoliv neměl nejmenší tušení o tom, co se to na něm požaduje. Věděl však, že nemá smysl se pouštět s Teraskem do diskuze. To podivné slovo Veža hory musice chvíli vrtalo hlavou, ale pak na ně přestal myslet, neboť měl svých starostí dost. Asi za hodinu se Terasky vrátil. Hovoril jsem vám dozorčí Veža hory. Provedu, zařval opět Kefalín. A tentokrát se poctivě snažil přijít na kloup majorovu přání. Vežahory, Vežahory, co ten vlastně chce? Mumlila si pro sebe. Mám mu jít něco koupit do army, Vežahory, hory? To vypadá na tlačenku, ale mohlo by to být i něco jinýho. Uplynula další hodina. Znovu se objevil major a byl nesmírně smutný. Vždycky, když se setkal s totálním neúspěchem, ztratil svou bojovnost a přepadla ho jakási chandra, která z něj vyzařovala široko daleko. Chvíli vyčítavě mlčel. Hleděl na kefalínu v stolek a pokivoval hlavou. Teprve po několika minutách těžce a odevzdaně zamumlal. A ty hasiči sáni nezošli.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 Vypadáte tak blbě a zatím máte básnický střevo. Jen tak dál, soudru, mám z vás radost. Jednoho dne si zavolal kefalína opět sám politruk kapitán Ořech. Soudru jiné, gratuluji vám, přišel nám dopis z rudé zástavy a soudruzi v něm píší, že jste nadaný lirický básník. Současně nás žádají, abychom vás uvolnili na pětidení školení vojenských dopisovatelů, které se koná v Praze. Rozhodli jsme se se soudruhé velitelem, že vám nebudeme zabraňovat v dalším vývoji. Poskytneme vám plnou důvěru, že pobytu v hlavním městě užijete k dalšímu vzdělání. Doufáme, že se nebudete chovat jako svobodník Janíš, který odejel na krajské kolo tvořivosti do Plzně a sotva dorecitoval, žral se jak prase a vytloukl dvě hospody. Z takového jednání jsou obou strané nepříjemnosti a také reprezentace útvaru poněkud vázne. Já věřím, Sondrů, že budete mít stále na poměti moje slova a že se budete chovat podle vojenských řádu. A jsem vám vypsal cestovní rozkaz, můžete odjet okamžitě. Po splnění povinností se kefalin oděl do vycházkových šatů a vyrazil do Prahy. Ve vlaku se ocitl v jednom kupé se svazáckým souborem. Chlapci a děvčata v modrých košilích zpívali častušky a budovatelské písně s takovým nadšením, že z toho až sálala hrůza. Když spatřili ke který přistoupil právě uprostřed písně poručíme větru dešti, zatvářili se nevlídně. Dívky se štítivě odvrátili k oknu a chlapci zřejmě uvažovali, odkud vzal třídní nepřítel tu drzost vstoupit do veřejného dopravního prostředku. Naštěstí to do Plzně nebylo tak daleko a rychlíkem do Prahy už cestoval kefalin bez komplikací. V rudé zástavě byli všichni dopisovatelé přijati v Lídně. Kefalin se zeptal, jestli nepřijede taky Dušan Jasánek, ale sekretářka redakce mu odpověděla, že tento vyspělý a nadaný soudruh prošel školením už před několika týdny. Kefalin se dal do řeči s některými dopisovateli a záhy je počal dělit do několika kategorií. Předně zde byli zanícení horlivci, kteří věřili, že jsou praporečníky komunismu a bojovníky na jeho přední výzpě. Zejména jeden otilý nadporučík ustavičně šarmoval pěstí, agitoval a stmeloval kolektiv. Byl také pro ostražitost a dělost a tvrdil, že je třeba se semknout. Druhou kategorii tvořili grafomani. Každý z nich měl několik sešítů s vojenskou tématikou, ale bylo jasné, že tématika u nich nehraje podstatnou roli. Hlavní zde byla touha psát a vytvořit geniální dílo o čemkoliv. Tito mládenci stáli každou chvíli opodál a procítěně si navzájem recitovali své slabomyslné verše. Pak tu ovšem byla kategorie třetí a do té sebekriticky zařadil Kefalín i sám sebe. Byli v ní podvodníci, kterým nešlo o ideu ani o literaturu, ale o 60 nebo 80 korun honoráře a jiné výhody s tím spojené. Tato kategorie byla zastoupena nejpočetněji a její příslušníci se nezajímali o téma přednášek, nebož o to, jestli budou muset spát v kasárnách nebo bude jim povolen nocleh doma. Když jim tato výhoda byla poskytnuta, počali se pod různými výmluvami vytrácet z redakce a spěchali na rande či do hospody.